Efraim Kishon, Eichmann, Val. Részlet egy avantgárdista színjátékból. Mi a véleménye a kétszer kettőről? Nem vagyok matematikus. Mégis. Véleménye szerint mennyi kétszer kettő? A számtani műveletek sosem tartoztak a hatáskörömbe. Amennyiben mégis felmerült ilyen természetű probléma, tüstént átszármaztattam az illetékes ügyosztályokhoz. Uh -huh. A döntés minden esetre Schultz kezében volt. Szóval nem tudja mennyi kétszer kettő? Nem vagyok kompetens. És ha én azt mondom magának, hogy maga nagyon is jól tudja mennyi kétszer kettő, Schultz foglalkozott a számokkal. Valahányszor meg akarta tehát tudni, hogy mennyi kétszer kettő elment Schulzhoz? Nem feltétlenül telefonon is megérdeklődhettem. Ámbátor, engedjék megjegyeznem, hogy Schulzot 1943 őszén Száckámergútba helyezték át, és ott találkoztam vele Lupkénél. Lubke tudta, mennyi kétszer kettő? Nem tudom, kérem, sosem fordultam hozzá ezzel a problémával, Schulz-zal kapcsolatban. Schulz tehát tudta a megoldást a kétszer kettőre? Nem tudhatom, mert nem voltam a helyében. De feltételezhető, hogy Schulz tudta. Ugyebár? Mindenkor tartózkodtam feletteseim bírálatától. Mennyi jött kisulcnak? Nem emlékszem. Akkor hogyan magyarázza meg, hogy a 6021-es számú okmányra maga feljegyezte kétszer 2 egyenlő négy? Ilyen nincs. Nézze meg, maga írta ezt? Hmm. Hmm. Igenis. A maga kézírása? Nem. Hogyhogy? Az okmány dátumának időpontjában nem tartózkodtam Berlinben. De hiszen az okmányt Münchenben állították ki. Mégis lincben voltam. Akkor honnét van az aláírása? Utólag odabigyeztették. Meg kell azonban egyeznem, hogy a számok meglehetősen elmosódottak. A négyes szám például hetesnek is felfogható. Kétszer kettő, tehát 7. Ezt soha sem állítottam. Nem vagyok matematikus. Megjegyzésem csupán annak megállapítására szorítkozott, hogy a 6021-es számokmányon a négyes szám hetesnek is olvasható. Szóval... Dachóban voltam. Arra a kérdésre válaszoljon kérem, hogy mennyi kétszer kettő? Nem tudhatom. Akkor miért mondott hetet? Nem mondtam hetet. Csak megjegyeztem, hogy egyes okmányokon a négyes szám hetesnek is olvasható. Nincs szó okmányokról. Csak egy okmányról van szó. A 6.021-es számúról. Nem vállalhatom a felelősséget az okmányért, amelynek aláírásakor Linzben tartózkodtam. Tehát mégis Linz Amennyiben a tények rekonstruálhatók. Én azt mondom, hogy nem okozott magának sohasem fejfájást a kétszer-kettő kiszámítása. Legyen szabad hangsúlyoznom, hogy nem vagyok matematikus. Emelje fel két ujját. is. Értem, hogy esküdjön, arra kértem, hogy emelje fel két ujját. Kérem szépen, szabadna egy fontos bejelentést tennem? Tegye.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 Én azonban arra vagyok kíváncsi, hogy véleménye szerint a felemelt két ujja, meg a másik két ujja, mennyit tesznek ki összesen? Mostan? Igen! Számolja meg, kérem! Nem megy. Már miért nem? Hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy az ujjaimat végigfuttatom a számlálandó tárgyakon. Jelen esetben igen zavarólag hat, hogy a végigfutó ujjam azonos a megszámlálandóval, tehát veszélyes kettősség esete forog fenn. Esküm precizitásra kötelez. Nyilatkozni szeretnék. Nyilatkozom. Távol áll tőlem annak a benyomásnak keltése, mintha teljesen elzárkoznék azon verziólatolgatása elől, mely szerint kétszer-kettő bizonyos körülmények között a négy es hmm. számot megközelítő eredményt adhatja. Noha, hangsúlyozni kívánom, hogy sohasem foglalkoztam,